أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزمہ عزتمنہ محترم تیرے جمعہ آم ماد ایوہ کے مطالق زکر کڑو عوضی جمعہ یہ اوہ کے دا روایات حدیث کے امام احمد ابن حنبل عوضہ کرنگی امام ابو دعود اور ابن, ابن المبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و کتاب و زہد کے عدا کریں گے ابن عبد الدنیا و خسن الزن کے اور علامہ بغوی پر شرح سننا کے واقعی زکر گڑے حدیث کے رازی پیامر لی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل اوکی او دو اکسانو مطلب پیانون دا حدیث دوکستانو یو پاکی نبی علیہ السلام دا روایتنا معلومی کی پیانبرو پر ملدیر عبادت گوزارو او دیم دانسیو چی اغا پا گناہ کے مبتلاو گناہگار انسانو پا گناہ کے لاللیو چی دا کم عبادت گوزار انسانو نو دی گناہگار تبا روز چه یارت تا دا گنام مکاو او دا دی گنام نمانش او دا خکار نده دا اللہ تلا نا پرمانی دا روز بے نصیت کاؤ بس یعراز دا سرالا چه ده غصر شده کنانگار تاوی چه اللہ بستان بلکل مغترت نکی اللہ بتا نواب گئی او یا حدیث کی رازی دال پازی و تاوی بتا بلکل جنت تا نا وکس مالک باز رازی یه و تدعوه چه اللہ بستان بلکل مغفرت نکی او یه دعوه چه اللہ بتا بلکل جنت کین داخل بارحال وقتی رده انسان دے پہ انسان بانی پناہ رازی دنیا نا پناہ کی گی سوکزی و سوک رازی وقت دا سے را گئی چه پدوارو بانی د دو روح کبه اسکلشه یوم الله ثلاثه محامرش بلوم الله ثلاثه محامرش الله کمل حاکمین دی فیصله قانون کده الله ته اختیار زدا الله به شان فیصله زکنه শিকول الله دی یوم نت کو سوو دایکم ډېر عبادت گزار او ډېر عبادت چه تا تا زمان دا پیسلی بارا که اس تا معلومات مطلب دا تا تا زمان پیسلی معلوم او انسان بخنه بزنکم چه ده تا تاوی چه بتانم اپ کئی او یاد دا ده چه جنت تا نداخلی انو زمان پیسلی بارا که تا تا معلومات مطلب دا زورن ایت پتور بود دا الفاظ چه زماده پیسه لینه خودتا نوی خبر نو ما چی کما پیسه لان نده نو تا زماده ترپا سنگ پیسه لگه چه تابا خودی باگ نماب قی او جنت تا بدین داخلی او یا اللہ با اتاوه چه زماده قدرت پا سلسلہ که تاتا سے اختیار خاصلو چه زماده دم اختیاراتو نا هغه اختیار مات تا, تا درکړو چې ته خلکو باندې کې پېښلې کې چې الله بستام اختیار او وبخنه نه یا يا الله بتا جنت کې نه داخلي نو هر حال الله به پرې سلوي چې راکم عبادت کوزار دي پیغمبر اسلامو فرمایي چې الله تعالی و چې راکم عبادت کوزار دي د جهنم توله او راکم چې په ګناه کې لړلې انسان دي چی دو دو تپو دنیا کے ویلیل <سؤال> چی ماں پریدہ زمان گناہ پریدہ وقتل کار کوا اللہ بو ویدے جنر تبوزے دا حدیث تیں حوالی امازی گرگڑے امن المبارک رحمت اللہ لے کتاب وزورت کے در لے محدث تیرشوے دے اور سننے ابی راود کے مشتا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ مرہست دے دیرو دا حدیث و کتابوں کے دا روایت موجود دے داخو یاو واکعیو خودی واکعی که دن نسخ خبرش تا و زین تا دارازی چه یاو مره عبارت کلی او لڑا جهد نمتا او بلی گناونا کری ری در احمت نه امید و اللڑا جنت جا, جنت تلانو یاد ساته قدقی گوری یهودې انسان دومره وی جرم کړي او بعضي جرم ورو کې ښکارې هوږي رې وی ہدایت ساده په خل یا پاوریدو کیسه کې هډې لري الله یو په سلنه ده کړي په سلبه الله کوي او په سلنه تاور ده الله باندې حواله ورکې او د الله د طرف په سلکه دا ډېر وی جرم دي ایته وې قانون نه हात میله نه قانون پلاس کې اغستل او بیا یو ملک قانون پلاس کې اغستل کاروایی کول نه خبره ده او بیا د الله قانون پلاس کې غستل دا بیا روی عظیم جرم ده مده انسان اگر چې عبادت کوزان عبادت کړي او قبل تر ابتداء الله قانون اللاس کې اغستو هغه انسان باندې پېسلې کوي او د پېسلې حوالم په الله باندې ور کوي چې الله مستابا خنه نه کوي الله بتا جنت ته نبوزي نوغو دا خدایي اختيارات لاس کې غستل دي او دا خدایي دا و کولي او په انسان باندې په سلا ورول دي دا چرې الله نه برداشت کوي او بیا نه یاڅاید چې دا څنګه د دم انسان د پران راو نظم او استاله برام ناروادي باځه خلک وی و يراد و بالکل جنت ته ولی احتیار اللہ تعالی نرکڑے یا دی انسان ببل کل بخننگی تانا پس اغا پویشا دا اغا اللہ پویشا نو دی دا واکی آت پر شروع کلی دیا حدیثو گی حوالی کتابون ام ذکر کو موتاس تا کتابون ذکر کو لیو ضرورت شتره نا چونکه درا کتابونه تاسو ګورم نا خو بار ال د دې پروا مهمه چې دا صرف واقعیات پیغمبر چې واقعیات حدیث کې کی او واقعو کې ذکر کړي دا کی څوک چې د نن عبرتون او ډېر لوي خبره بردين و چې کله یو عالم سراینا لوي او صحیح نظر باندې وګوري نو انسان تبدلی ظاهري نظر باندې د اردو کتاب کې دا واقعه که ته لږه نو بداو چې ګورم یو ټول مرې عبادت کولې یو خبره وکړه اول ګناه کړي را او جنت ته لاړ نو وجهمیره تبيان کلا چې ګویا کې هغه قانون لاس کې و غستا او بیا ته یو ملک قانون نه د دوه ملک کو قانون نه ګویا دا الله تعالی قانون چې کومه پرېساله ده الله تعالی کولو هغه پرېساله وکړه او په لابل نه حواله ورکړه نیاو دا اوز دی بل بڑکی وا ستازو زین ترازی چی دا بل تولو مر گناہ کڑی وا او بیا جنت تلڑا پیو خبر بانده بلکه او خبر تم چی ظاہر که او بوری نو سعی ندا گناہ کولاو دی بل بورت تبلیغ کاؤ چلکا دا کارو مکوانا برمانی او تی ما پری داو زمان لا پری دا بزبو ایشا زمان لا پریشا اور کے او حالان هلنګه ظاهر کې دا په ګناه باندې او جرأت چې ما پرې د جزا خپل ګناه او بیا جنته لړم نو یاد ساته دا خبره چې د کم انسان ګناهګار کړي دا ظاهر کې بالکل غلطه ده او دا نما دا دا دا او تحصیل کل په کار دی او نه د پیغمبر د دې خبره نه تعلیم غسل په کار دی چې تا له انسان راشي او ته تبلیغ کوي ما پرې دا زما پرې دا, دا. دا خبره غلطه یا انسان تا ده نیکی خبر نصیب کیه وقبل ہے بلکه بازے ٹائم کی دا کوپر پر ته خبر اور چی کرتا هو ستا خبر نمنم هم دا سے به دا حق دے او شریعت و شریعت چه سوي حق نه دے نو کیدے شي د ایمان نه پیوسی نو پداله خبر غره خدای جنت تانه ریبو ته له اصل نه جتا دا واکه اور د دینه دا سبق اخله از از ماتم سوکرازی تبلیغ کئی نزب و اطانچے زب و او زما خدایب و اشا او زما قبر و اشا دیر خلق دا سی وی تب اخپل قبر کے سملے او زب اخپل قبر کے سملم دا خبر تولے غلطی دیا دوسا دے او دے حدیث کے چی پیمبر لے سلام دا صدی خبر را نکل کر ادام غلط استاوزین تبلازیمی رضی چی اللہ جنت تولے یادا انسان اللہ جنت تولیب ہوتا نو یاد ساتھ ہے دے انسان سر امید دا اللہ تعالیٰ دا اللہ بانے امید دا در بہترین شدہ خان او خصوصا دمرک پو وقت کے بعضی تیم کی امید سڑے خراب کی لکه تاسو ماي واس ما پرې دا, دا غلط امید دي د مرګ په وخت کې علما فرمای کې وینزان ډیر ګمانګاری په لابه باندې ولا خوشنځان پیدا ک زکه چې دا انساني د انسان سر الله غسي امام لګ کړه دا ګمان په لابه باندې بهترین ویچ لالج شي حديث کرايه انا ظن عبدي بي زده خپل انسان د ګمان مطابق اغذر امام لګو نه انسان نوړيږي او د ګمان په لابه باندې بهتر الله دې سره خرم عمل او دی او کچری دی وچی بس زخو اللہ مغز مادر پارا جہنم دیو بس ماہ دیر بد کڑی دیو اللہ دمی اور تا اولی نو بس چی سنگا ملشی اللہ ورسرم او دی نو دیو اجی چال اچھی مورز ہے نو خسن زون داغا پیدا کول پا اللہ باندی چی سٹے موپات کی کی نیک ہے او تا ملحی تا کول پا گاری چی نال الله نا امید ساته الله بهترين امام لګي او 55 کې جان دي کول پر کار بس کوا الله غفور رحيم نه الله یې رول پر کار 55 کې علما وې يرول پر کار دي سناسه يرول پر کار دي الله نو امید هم پیدا کول پر کار دي چې کله د مرګ او اخراشي نبي په الله باندې دا غوښنه ځوان مضبوطول پر کار دي چی دا اللہ بانده خسنی زوان مضبوط شیو چی کل او پاد شی نو اللہ بوار سرارسی معمل او کی نو دے انسان کم امید موجود دا اللہ نا نا امیدی کفر دید آیت ساتے دا اللہ نا نا امیدی کدل نیدی پکار دا اللہ نا امیدی کدل نیدی پکار دا اللہ رحمت دے لوی پراح دے وصیح نو یو الله جهنم تا پدې باندې بو تو چغو ہے کده خداینا نو میرا کول کول خداینا امیدم نو د خدایي اختیارات لاش کې غستل پالنا باندې علت حواله ور کوله دا الله نه بل سک نو میرا کول ناګر چ نور عبادتو خدانو رو عبادتو په مقابل کې دا عظیم جرم نه دا موجوده الله جهنم ته او دې بل سره اگر چے گناون او د اللہ نه توبم کړي زګ چي انسان امید وی د اللہ ترته زورتو نوبيا توبم اواسي نو اگر چي حدیث کې د توبه ذکر نشتا خو صرف په امید او په الله غفور الرحیم باندې نه کی ندي ستلیبا چې څنګه د الله باندې حسنه زنه وي الله تم افریدا نده توبم او کلي او بل ترته د الله نه امید او مدابل پشان دینه نجی او صلیف گناہ کئی او تو بیم او خلی او دا اللہ نی امید اموی او دا سی انسان بیا اللہ جنت تبوزی نخبر ہم زین ترالا باز اتیم کی دا واقعات مزک شروع کل دا بیر حضرات دا سی دا حدیث و ورکی ویلی کی بیا ای آم انسانو بورینو دا آغا دا پیغمبر پا حدیث باندی شک پیدا شی چی دا سنگا اسما کتاب کتن زما اروارو موقع تن ما ته کاجي دا څنګه چل شي کوم عبادت کړه نه جهنم تللو او کوم ټول عمر ګناو نه کړی نه جنت تللو دغه وجنه اومیداله نساتاي امالم کوي نه اعمالم کوي او نه کو اعمال سره سره دا الله نه اومید ساتل بهترينه خبره بلې حدیث کې دوی مخ خبره یادو چی داواتی تبلیغ بہترین شید نبی علیہ السلام چی دا واقعہ امت تا ذکر کرلی دا نو یاو طرف تا حبکی دا امید تعلیم دے چی دا لانا امید ساتل پکار دی حبل طرف تا پکی دام تعلیم دے چی اوزائی کے نو ترغیب اور کول پکار تبلیغ امت سابقہ کی دانو دایات ساتے امت سابقہ کے لک لک بکی لک سنگ چی دی واقعہ کی و چونکه ده نبی علیه صلات و بل پیغمبر راتلوه لنشتا نو ده زیمداری ده امتاوالا او بلکو ریاد چاہتا ہے تبلیغ ام ده علم پراناکی دانا جتا بیان شروع که جسدی ہوئی لگه ده انسان سکو تبلیغ کاؤ بلسو خوشنو کو لگتا ہے و یو خبره بګې دال زده سنگین جرم وکړه چې ګویا کې د الله قانون یې لاسو کې واغست خو دای اختیارات یې لاسو کې واستل الله جل جلاله جهنم ته ووډ نو ور کېد شي بعض ټیم کې د تبلیغ پلار باندې روانه خدای سنگین جرم وشي او علمیتور داس سنگین خطا وشي چې باغې باندې ته جهنم تلل شي کی گیا سین سنور اپتی پاغی تبلیغ بانده ما بیان کلو نو دیو بل پیدا پدی حدیث که اغدا دا انسان بل خبره که نیاد ساته کل چیم خبره که ویدامو چی بس اللہ قرآن کیوی لی حدیث کی راگلی اس کتانسو دپوزو کی چی کمزی راگلی دیر علماء دا سینگا ملگیری با کمرو کی ناس نووس روایت کې راغلي دي چې بیا باندې د وتې کمز راغلي بیا خپل ته نه لګي اوس دا وکهره ما ذکر کړنه د شپغو کتابونو پنځو حواله ته اسلام اجازه او کته یو اے نو پدې سات کې د بیان راستي دې کلیم شم هغه کتابونه چې کوم کې دا راغلي دراو نو یات ساته چرېبا په الله تعالی باندې ډایرک حواله نور کوي که هی طور مضبوط خبره اغت تا نی اولید نو بس دا اللہ قدرتونو بیانوا دی کائنات تا وورا دا اللہ دا قدرت لیلوی کرشمی دی بیانوا کنا ساله احران اشیزو هم چید که دا کائنات بیانه ای نو بیان نخدمی اول از چکر لطنو ما اسی ککل باران اللہ کلو باران الله کړه وزرکه مې وې د دین نعمت خو د انسانيت ته قدر نکېږي خپل ملګری ته مې وې د دین نعمت انسانيت ته قدر نکېږي هو کچره د ملک تاسو به سره هته یو بادشاہ راتله ناګر پرادا ټولي ګلې وینځلې شو روډونه وینځلې شو ناګر پرادا وونی وینځلې شو په ځا کې ترم کا سپا کولې او غړ غړ چپ چپاو چپا در در کوسب کوسا ټول خیبر پختونخوا دغه د پروینځل شوی د نړیوال انسانيت به چې وګرسم رلويقدره د دې بادشاه سمرلوي عزت سالم خیبر پختونخوا هغه ته ونځل شو او بیا په تویو باندې اچول شوی نو بیا هم هله خیرن چې په زرګونه په لکونو په کرونو باندې پوجر اوسته نوم دا ټول خیبر پختونخوا د دې ونه کوسب کوسب ونځل او په باندې اچول لای نه او اللہ تعالیٰ ہر انسان ہر حیوان تا پڑی طول کائنات بانی باران میں رو و رو غری سپاکو غن سپاک لا کسی سپاک لا پیزائی در تن سپاک لا او بیا اللہ اکدم حوا اوچلو لنو ہر شیع اوچ کو اوڑی اوچ کو آگئی مذہب کول سپر بگی دو اوڑی اوچ اکڑی آگئی تو نیچی کترین دیر بہترین پر نظر کرات لے حواې سپاګلکه انسان بساه اوستا نو جنبه انسان ته په کوردو کې پته لګید دا سمره بهترین هوا نه خدای انسان د الله په کوډرته نو کې څو جنسیت زموږ محترم چې الله سکه یو مونږ سره ګاو یو باران دا انسان سوچ کینې سره به سوچ اخلي چې الله د انسانیت لپاره څه نه کوي ندي چه کل بیا علم نیدو داسی کس منیمتون دا اللہ تلا بیانو البکار صلیح حیرانتیا والی لکار سمرق قدرتون والا ذات چه او پری باران که سمرق کرشمی اللہی او صرف دا بیانا پسل ستاده پر رازرون که خوراک انتظام ہوگی ستاده سان ده سپایه انتظام ہوگی دا ولو ده سپایه انتظام ہوگی زمکا که کویان اچھیوی بازی علاقو گی تاغه ته اووره سیګي نو ستاله پر الله تعالی او بو خزانه کې زه هم را مهربان تعالی له قدرت ول نظر نو بهر حال دی واګه کې نو نیم سډيري خبري دي او نیم غړي پاتې شوټه برابر شو ان شاء با بیا انده هفته باندې دې کې به خبري کو چې پيغمبر لسلام دو سلام یو کیسه واقعي ذکر کړل د امت نو هغه کې د انسانۍ لپاره سورۃ اغه زمون غاسته سو ما کیسین الله ایده عمل توفیق رانسی الحمدلله رب العالمین صلوات و سلام علی رسول الله صلی الله تعالی عز وجل زبر